На блідому лиці Немирича промайнув ледь помітний усміх. Пане Хмельницький, ракоці – дисиденти, а корона польська може дістатися тільки католику? Гай-гай, пане Юрій, а Стефан Баторій хіба не був протестантом, а тоді не перехистийся на католика, щоб одружитися з Анною Ягелонкою? Забути, що Зигмунд два замовив? Задля корони польської можна стати і єзуїтом. Ну, та королевич Ян Казимир був уже і єзуїтом, і кардиналом. Тепер, кажеш, зветься королем шведським, а хочеш ти і польським стати. Запевняє тебе, пане Гетьмане, що коли станеш на його боці при обранню, і здобуде він корону, то проголосить повну амністію, задовольнить усі вимоги, примножить вольності козацтву давні і закаже ступати шляхецькій нозі за білу церкву. «Що ж той за обіцинг? За білу церкву! А я вже случ перейшов і до Бугу йду, а там, може, й до Немирич пустив поза увагою ті мої слова, поважно вів далі. «Королевич Ян Казимир, як ти, певно, помітив, пане Хмельницький, не допустився ніяких ворожих подсунень щодо козацтва. Кароль Фердінанд своїм коштам виставив уже проти тебе дев'ять тисяч найменцю. Обіцяє утримувати понад десять тисяч їзди кінної. Його підтримують хіба що такі нерозважні голови, як Вишневецький. За Яна Казимира стоять усі наші мужі державні. Між них сам канцлер Оссолінський Радзівіл Папський Нунцій Торрес Має лист до Сейму Від його святобливості І папа Наважується назвати ім'я того Хто любить його серце Не боїться прогадати Папа висловлює сподівання Що Сейму Вінчає короною Природного королевича Це вельми Однак нунці має повноваження від себе сказати слово не користь Яна Казимира. Так само посли короля французького дерпанжон і других пана гетьмана Раф Дебрежі, а також посол від королеви Христини і від австрії і від Олекта Бранденбургської молоді султана Мехмеда. Така компанія знатна, що куди вже там простому козакові своїм вусом. Пане гетьмане. Підасвідчив свою силу перед усією Європою, королівство стоїть безборонне і сподівається хіба що на Боже заступництво. Чи треба казати, як багато важить сьогодні твій голос? Ага, сьогодні, а завтра? Знову почнеться те саме, що триває цілих століт. Пан Кисіль, шле мені брехли листи. Я в сенаті обмірковує, як розчалити шляхетським чоботом мою голову, аби чути, як він розпинався на сеймі. японський дворянин і сенатор, шпредки мої, хоча й руські, та свинтольдичі, які своїми радами і прикладами з'єднали дворян в з цілом речі постолити. Я нічого спільного не маю з бунтівниками, там немає шляхти. А я маю слухати всіх тих брехливих сирен, гай-гай. Ти прибився ні звідки з голими словами. Я маю вірити. Бачи, мій тадер, пане Немирич, то не слова, то жива могутність народу цілого. А ще підходить орда ту моїм побратимам. Чи нам досить слів? Я йду туди, куди йшов, і нависатиму над панством, як меч караючий. Передай про це тому, хто тебе послав. І запевнень твоїх мені мало. Від короля Владислава мали ми вихти з королівськими печатями, а потоцкій потоптаві ті печаті. Шкода говорити. Хай прийшло мені янка замир своїх послів туди, де я буду. Я вже тоді подивлюся. Йду туди, куди йшов. Виговський тоді змовчав, про немирече мови не заводив. Та за кілька днів поставив переді мною нового гостя. «Прибіг твій хрещеник Переяславський, Гетьмане», – сказав безвиразно. «Як зветься, хто такий?» «Каже, Павло Тетеря, мовляв, ти його батько хрещени». «Тетеря? Ну, де ж він?» «Зараз буде. Та тільки ляпь на мені, Гетьмане, стає». Як погляну, що відтручуєш от себе людей зацних, не сталося б того і хрещеником твоїм. Він бо теж ляхтич, індигнатований, здається, освічений вельми. Може, як і пан Немирич, якого ти прогнав от себе ніж чим? Ніж чим? Як то? А голова на карху? Хіба то вже така малість? Одне моє слово, як козацтво, брощарпало його на таких матрів, що й страшного суду ніхто не позбирав би докупи. Прийшов до мене цілий, відійшов теж цілий. Виговський мовчав осудливо і наважувався встрівати в суперечку, але от свого не отступався. Стояв, мов, докір моїм учинкам нерозумним. Та що ж розумне? чи тільки те, що вважає мій писар генеральний. Я мав не відпускати того «Пройди світа з пустими руками». Я маль ще вручити йому свої універсали гетьманські на підтримку лекції Яна Каземіра. Тоді хто ж обере короля? Гетьман Війська Запорозького чи пан Немирич, а пан Виговський? Коли вже я надумав, то споряджу на своїм своє посольство козацьке, а звелю чи так, а не отак. — Та й по всьому. — Чи, може, хотів би спрямовувати руку гетьманську, пане писаюн? За короткі руки Бог тобі дав. — Рвалося все це з мене, та я гамував ті слова в собі. Тільки важко поглянув на Виговського. — Пан Іван мов би зніпився.